Múlt héten az volt a téma, hogy nézzünk Jézusra. Last week we talked about how to look to Jesus. Valamilyen szinten fogjuk ezt folytatni. And we will continue this. El mondjuk egy történetet ezzel kapcsolatban nézzünk fel Jézusra. But before we would start I share a story about, uh, looking to Jesus. Jó, pár ezelőtt uh, egy ismerősömet, egy volt és a barátját elhívtam egy evangilizációs alkalomra. Many years ago, uh, I invited a friend of mine and his friend to an outreach. És a nagybátyám predikált és ezt mondta mindig, hogy nézve Jézusra, nézve a keresztre. And my uncle uh, was the one who actually uh, preached, and he always said that look to Jesus, look to the cross. Sőt, tölttem mellettük és azt értem is, hogy nagyon forgalodnak jobbra és balra. And I was sitting next to uh, these friends I invited, and uh, all of a sudden I noticed that they are just turning their heads around. Ők kerestek mi a baj, mi a baj. So I asked them, what's wrong? Mit kerestek? What are you looking for? Nem látjuk hol van Jézus, hol van a kereső, akár felnézni. And they said we don't know where Jesus and the cross is we don't know where to look to nem igen értem kell Jézusra nézni. This János evangéliumának 21. részén a Bibliátokat.: Let's open our bibles at the, the Gospel of John chapter 21. És imádkozzunk, még, kinyitjuk a bibliánkat. And let's pray before we turn csak tényleg fölnézni rád. Lord, we just want to you. Szeretnénk, hogy te telbátöltened az egész életünket. We would like uh, you to fill our whole life. Iram ja, jói csak így segíts nekünk, mert nélküled annyomorultak és elesedtek vagyunk. Lord, just come and help us because without you we are miserable. Nagyon nagy szükségünk van rádra. We need you, Lord. Kérlek jói ma is. Amen. Please come this morning. Amen. Huságyes rész, Chapter 21. Az 12-ig fogjuk Verse megnézni. 1 to 12. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a tibériás tengernél, megjelentette pedig ekképpen. Együtt valán a Simon, Péter és Tamás, akit kettősnek képtak és Nátaneál, a Galáliai Kánámból való, az Ebedeus fia és másik kettős az ő tanítványai közül. Az angolok, az egyes kettes verset olvassák el, angolul tudók. Okay, so the English speakers. Please read verse one and two. In your Bible. És mielőtt... Miért hogy ö, hogy hogy jutottunk el karácsonytól Jézus születésétől két pár hét múlva már Jézus feltámadásig, nem kell meglepődni. Isten minden lehetetlen ez az első, amit megtanulunk a mai reggelen. And in case you were wondering, how did we come from the birth of Jesus uh, last week to the resurrection of Jesus this week? Don't be surprised because with God, for God everything is possible. So, this is what we are going to learn about this morning. Jó? És ma reggel azt fogjuk megnézni, hogy, hogy Jézus nélkül mire tudunk menni. Az elején már elárulom, hogy senki nem meglepődjön, tehát hogy semmire. Így tell az imádságom, hogy így uh, Jézus legyen a legtöbb a mi életünkben. And my prayer is that Jesus would be the most in our lives. hogy úgy újtekítsünk rá mint hogyha az életünk függne tőle. That we would uh, really look at look to him as as if our life would depend on him. mint a levegővétel. Just like breathing. Tiszt birtész orvos garantáltan azt ajánlja, hogyha nem vesze levegőt, meg fogsz fulladni. <laughs> Levegő doctors out of létezni. És nem tudom, hogy a életed mennyire fontos Jézus, mennyire vagy közel kapcsolatban most vele. And I csak ki meg tőle, ha már ismered őt, hogy olyan vagy tényleg neked ő a legfontosabb az életedben, tényleg olyan neked, mint a levegővétel? But uh, if you do know him just ask yourself is he really the most important in your life is he really like uh, breathing the air? Önnélküle nem tudt semmit tenni. Is it that you cannot do anything without him? Aber pedig nem ismered még őt akkor, akkor csak gyere hozzá és nézz meg, hogy valóban nélkülét élesen semmit nem tudsz tenni. And in case you don't know him then I encourage you just to come to him and realize that really you cannot do anything without him. S, a 11. részben vagyunk már János Evangeliának a vége felé. Here we at the end of the of John, ugye megtölti a föltámadás. After the resurrection. És itt a 11. versből meg tudjuk, hogy már Jézus harmadjára jelent meg feltámadása után a tanítványoknak. And from this passage we know that this is actually the third time Jesus appeared to the disciples. És a tanítványok már uh, megkapták Jézustól a Szentléket. And the disciples uh, already received the Holy Spirit from Jesus. Kapta kátlamat arról, hogy menjenek is és példik hajnalkis vég az evangéliumot az embereknek, az elveszetteknek. So they have received power to go and to uh, preach the gospel to the last. De mégis majd látjuk, hogy egy kis kavarnál még kis zavarás van a kis fejükben. Yeah, we will see that there is a confusion in their heads. És így azt olvastuk, hogy, hogy és ismét megjelentette magát Jézus. And so we read that. Uh, Jesus showed himself again. Könnyen át ez ez a mondat felett, hogy megjelentette magát. It's very easy just to pass by this sentence. De sokkal többet mond ez a mondat, ami amit szerepel, mint hogy csak így átolvasuk gyorsan. But uh, this sentence has actually a more meaning, so we wouldn't just uh, we shouldn't just read it quickly. Ez sozent azért, hogy hogy magát kijelentette nekik. Word by word it means that he revealed himself to them. És az a hogy itt vagyok, elérhető vagyok a te számodra. He said, I'm here and I'm available for you. Meg akarom veled osztani az én életemet. Akkoram hogy, hogy gyere ide hozzám. I want you to come to me. És az annyira jó, hogy a tanítványok életében Jézus állandóan jelen volt, állandóan elérhető volt a számukra. És a kérdés ugye nem az, hogy. Hogy Jézus elérhető -e a te számodra. So the question is not, uh, Jesus is for you, a kérés, hogy te elérhető vagy az ő számára. But rather a közelséget megtapasztalni, azt a belsőséges kapcsolatot megtapasztalni, amit ő ad, hogyha közelébe jössz. És egy csodálatos dolog, mert itt már a feltámad Jézus van ott. And it's a great thing because here we see the uh, risen Christ. A teljesen új kapcsolat kezdődik innentől kezdva a tájdványok életében is. This is the beginning of a new relationship in the life of the disciples. Hisen itt már Jézus legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, az ellenséget a Golgótai kereszten. Here Jesus already conquered death, uh, he conquered the enemy on the cross. Elkészítette a szabadítás útját. And he prepared the way of uh, redemption és itt úgy jelentette meg magát mint mint győztes úr. And he showed himself here as a victorious king. Örökjáratáznak a is fejünkbe az, hogy Jézus egy győztes úr. So it's worth to keep in our mind that God is a victorious king. Ő nem egy olyan győztes úr, hogy nem azt írja a Bibliaról, hogy nagyon sok csatában már győzött. The Bible doesn't tell about him that oh he had won uh, in Many Vagy az, hogy egyik nagy győztes uri Jézus? Or he is uh, one of the victorious uh, kings. Hanem ő az egyetlen győztes ur, aki minden csatában győzött, aki aki mindig volt van és elérte az számotra. But he is the one and the only victorious king. He is the one who defeated every battle. És milyen bátor, hogy hogy mi is győztes uri elélítébe jöhetünk nap mint nap. And how encouraging it is that we can come to his presence every day. És azt olvastuk, hogy a Tibériás tengernél ö, voltak a tanítványok. Ez a galileai tengernek az Észak keleti része volt. This is the So is the part of the Sea of már segítséget nem. Nem fog menni. Ez a ez a hely uh, ismertes volt a tanítványoknak. So this place was familiar to the disciples. A Máté 14-es a Márk 6-ban már voltak ezen a helyen. In uh, Mark chapter 6 they already they've been there before. It egy elég kiétlen ön puszta hely volt. It's a deserted place. És emlékeztek, itt volt, hogy Jézus az 5000 emberrel itt vendégelte meg. And this is where uh, Jesus blessed the food and uh, fed 5000 people. Lentővel hogy nagyon jó jellemzi most ez a, ez a pusztaság hol ott vannak a tanítványoknak kicsit az életét. Uh, this place where they are now actually the wilderness uh, describes the life of the disciples. Onnak elnére, hogy már, hogy elmondtuk uh, Jézus adott nekik Szentlelket, ugye kapták a hatalmat, hogy menjenek és prédikáljanak. Uh, in spite of jesus giving them the holy spirit uh, in, enabling them to go and preach holmi kizár a fejükben még még is in spite of all this uh, they are just confused miculai mi hinjit velünk jézus akkor most hol megyünk mit kezdünk magunkkal what should we do jesus is not here with us what should we go where should we go what should we do ennek ugye azt mondták jézus hogy ember halászok lesstek majd just remember jesus told them that you will be the uh, f -f fisher man of men of men ők lehet, hogy a halász szót azt megegyezték, mert visszamentek, most majd mindjárt látjuk majd halászni. Maybe they remembered the word uh, fisherman. Halakat. For fish. Ugye, tehát el elteszették a célpontot, ugye, hogy nehéz lesz mondjuk egy cápát megavangézálni, vagy, egy vagy a halakat. Bár megpróbálhatják cápákat megavangézálni. Igen, igen mert nem halakat hanem az embereket kell. Maybe they were confused because their uh, job was a hogy vestőn, mondnál, Simon Péter elmegyek halászni. Mondanak neki elmenjünk mi Istevelad, elmentek és azonnal hajóba szálltak és azon az ízskábán semmit sem fogtak. Úgy ezek a srácok most valahogy nincsenek a helyükön, mondhatjuk így is egyszerűen röviden. So, these guys are not in the right place. Nem tudom, te voltam már így, ilyen hasonló helyzetben, helyzeteműn szituációban ezek a tanítványok. I don't know if you have ever been in a similar situation. Hogy így mondjuk a szagátod akapcsol, hogy minden tudtál, minden rendben volt, minden olyan úgy, úgy jó iránya mozdult, de mégis valami hiányzott, mégis az a zavar volt a fejedben, most hogy merre kell mennem, hogy kell csinálnom? Let's say regarding your ministry, maybe everything was in its place, yet you feel that something is missing. Where should I go? What should I do next? Minden adott, de még, mégis úgy nem a helyeden vagy. Everything uh, seems to work out but somehow you feel you are not in your place. Valami hiányzik. Something is missing. S, hogy itt ebből a csapatból, ebből a team valami hiányzott, hogy mondjuk, hogy valaki hiányzott, az pedig Jézus. So from this team something was missing and this person missing was Jesus. Olyan sokszor el tudjuk veszíteni a fókuszt. Many times we tend to lose our focus. Olyan sok minden el tudja venni a figyelmünket és olyan sokszor így emiatt mi nem vagyunk a helyünkön. És akkor nem is tudjuk azt csinálni, amire el vagyunk hívva. Ugye a meghajtó erő, Jézus nem volt ott velük? Uh, Jesus who is not there with us. És Ugye Péter, ugye, mindig ő a szószóló, hogy azt mondja, menjünk el halászni, ugye valószínűleg a családját akarja fenntartani. So Peter who is uh, known as an initiator uh, says that let's go fishing. Maybe he, probably he wants to just uh, provide for his family. az életében vannak vannak. ilyen nagyobb kavarodások, hiszen ő az aki megtagadta Jézust nem isen rég. And uh, if you look at Peter his life is about uh, confusion because uh, as we remember he, not so long ago, he denied Jesus. Az a 15. verstől van, azt nem nézít meg már, az egy külön tanítás megérdemlen, ez egy fantasztikus rész. We won't look at that now, it will be a separate teaching. Ahogy Jézus jön, is Péternek a szívét helyreállítja. When Jesus comes and restores Peter's heart. És itt azt látjuk, hogy ümletec ha ezek a fiúk Jézus nélkül akarnának mozdulni. So what we see here is like if these guys would wanna take the next step without Jesus. de akkor nem nagyon fog történni semmi. But nothing will happen. Ugye nekik már nem halakat kéne fogniuk, hanem embereknek kellene beszélniük Jézusról. Here they are not supposed to go fishing anymore, but they should go and uh, share, uh, share Christ with people. És az, amit így maraggy mennézünk elsőként, hogy, hogy Jézus nélkül bármit is akarunk tenni, nem csak a szolgálatunk, hanem így akár az életünk bármely területén. Ha nélkül akarunk mozdulni, akkor, akkor, akkor nagyon sokszor fogunk esni. So the first thing we are going to look at this morning is if we want to do anything without Jesus' ministry or just anything in our lives, then we will fail. Valójában nem úgy fog menni, mint hogy jelen válnak, hogy szeretnünk. It just won't go the way we would want it to go. És nem tudom, hogy valamelyik tanítvának csengett a fülében Jézusnak egyik mondása. I don't know if any of the disciples actually remembered uh, one of Jesus' saying. Mert a jános tizenöt. Ötben mondott, hogy nálam nélkül semmit sem tehettek. What he said in John fifteen, five, that without me you cannot do anything. Ne akarjuk mozdoniítósnékül. Uh, let's not move without Jesus. Nagyon sok felesleges lépést megszóró lenkazadj előtt tottnénk a lábainál. nélkül. We could actually spare many unnecessary steps if we would just sit at His feet. Jött térdelni a lábain, és csak utána indulnánk. If Nagyon sokszor nem veszük észre, hogy nélküle így semmi az egész életünk. Many times we don't that him our life is worth Azt a tejános hogy én vagyok a szőlőtőt, a szőlő Jézus Jesus says in In John 15 verse 5 Jesus says I am the vine you are the branches. A veszőnek csak akkor van élet, hogyha rajta van a szőlőtőn. The lenyesed és ura teszed a szőlőtő mellé, nagyon közel attól, nem lesz élete. Just, uh, vine, uh, és akkor sem, hogyha levágod és ráragasztod vagy valamivel. And it won't have life either if you cut it off and then you try to glue it back. Akkor nem lesznek, nem lesz attól a gyümölcs. It won't bear any fruit. is nem fog sikerülni, nem lesz gyümölcs akkor se. you can try to glue it on a banana tree, it won't have fruit either. Ak akkor lesz gyümölcs, hogyha szorosan rá van, a szőlő többől jön, az a szőlő It will only bear fruits uh, if it's, uh, on the vine akkor akkor van élet, amikor szoros közösségben vagyunk Jézus Krisztussal. És nagyon tetszik nekem ez a a, a közösség szó. And I really like the word fellowship in the original Greek. A hogy közösségben lenni valakivel. Akkor legelőször arra gondoltak, hogy egy férfi és nő közötti kapcsolat. Egy olyan kapcsolat ami ami bensőséges, szeretetteljes, és egy egész életre szóló. relationship a ugyanez a vízus ami kapcsolatunk egy egy folyamatos bensőséges, szeretetteljes kapcsolat, egész életre szóló. And our relationship with mondja egy Jézus, hogy én bennem maradni. Jesus says, abide in me. Bal apostol több 170-szer mondja az újszövetsében, hogy, hogy Krisztusban. The apostle Paul in the New Testament says 170 times, he uses this phrase in Jesus 170 times. Ugyanakkor, megtértünk, amikor elfogadtuk az urat. When we got saved. Akkor egy fantasztikus ondat jön, jön belénk hogy te jó ég, Istennek a Szent Léke bennünk lakozik lakozásvet bennünk then we realize that God's spirit is dwelling in us de anne van egy még még egy plusz nagyobb dolog but there is one uh, even greater thing than this csakunk Krisztusba vagyunk mi elrejtvé it is when we are hidden in christ ü megattal a lehetőséget <coughs> he gave us the opportunity to be hidden in him az ő szeretete plantált bennünket. His love planted us. és azt akarja, hogy mi olyan el legyünk rejtve ő benne, hogy belőle táplálkozzunk. And he wants us to be hidden in him. He wants us uh, to be fed on him. Ez ugye egy nagyon fontos feladat a mi életünkben, hogy megtanítsa azt, hogy az egész életünk teljes mértékben tőle függjön. Jesus wants to teach us that that everything in our life is dependent on him. Our life depends on him. Még ezt nem tanuljuk meg, akkor olyan sokat fogunk így, így el, nagyon rosszul fogunk előre haladni. ezt megéltjük, is elkezdi gyakorolni, hogy az a bensőséges kapcsolatba lenni vele mindig is mindig, akkor akkor majd meglátjuk milyen jönnek az életünkbe és át. But hogy mentek a többiek? Péter együtt, és hajóba szálltak, és egész éjszaka nem fogtak semmit. So we read that they, uh, all the disciples got into the boat, and they didn't catch anything through all night. És ugye először is, ugye, ami felmehet a fejünkből, hogy egész éjszakon, milyen pont éjszaka akarnak ezek alászni. And the first thing might come to your head, uh, that they went uh, at night. Why would they want to go fishing at night? De ugye, milyen jója a családunkban van egy profi horgász gyorsan meg is tudtam, hogy az hogy éjszaka akarnak halászni. És gyorsan meg is tudtam, hogy milyennek azok, ok, hogy éjszaka akarnak nagyot halászni. Éjszaka a halak így nagyon le vannak lassulva, fishes, nem uh, olyan aktívak. A actually slow down in the night, they amkor, are not so fast. Akkor, nagyon összegyűlnek egy, egy csomóba. És onkor így könnyebb őket kifogni, ugye nagyobb mennyiségbe. So it's easier to catch them. De azt a hogy nem fogtak semmit. Really és nem tudom elhatetekbe hogy Péterék profi halászok voltak. And I don't know if you know this, but uh, Peter and the others were actually professional fishermen. Mi előtt Jézusat találkoztak egy egész évben, beszélnétték a legtöbben. Before they met Jesus, they did this in their whole life. Még sem sikerül semmit fogni. Yet they didn't catch anything. Mi a menyei jó a tanítványok egy, megy jó kép, pedig előttünk hogy mi és ilyenek vagyunk, hogy ha jön kó Jézus néki, megyünk is valamit csinálunk, akkor ez ez az eredménye. It's a great picture for us that it is just like us when we go and try to do things without Jesus. This is what we will have as a result. So sokszor úgy gondolom, hogy hát én mehetném csinálni. Hát ez olyan egyszerű, ez olyan könnyű dolgok. ez most nem kell annyira Jézusnak a segítsége. Ez mindenki már tudja csinálni. Many times I just think to myself that oh this is not a big thing. I can do it on my own. I don't need Jesus for this thing. Hát ez már megy Jézusnél, vagyis én profi vagyok benne. I'm so good in this. I can do this without Jesus és meg egyszer volt egy olyankor, hogy bizonyságot kellett tennem egy templomba. And once I was at this church where I, where I gave my testimony. és hát úgy mondtam, hogy hát mondták, hogy ma este te teszel Dani, mondom, jó, hát meskés újból megy már, tettem, hogy 30 szor. Vagy so one, one night they asked me to give my testimony and I was just thinking that yeah sure why not I've done it several times so no big deal. és gondoltam, hogy hát jól, azért, 20-30 percre félre volna, egy kicsit így imádkozni, így az óra lenni, de. Hát, Nincs kedvem hát ugye is tudom hát bizonyságot tettem már ez nem nem olyan nagy dolog so I, i was wondering if i should just go away and spend uh, 20 30 minutes with the lord praying but then then my next thought was that oh why should i i don't really want to i mean i have shared my testimony several times before beszéltem most beszéltem csak teljesen leblokkoltam nem a templomunkból bizonyságot tettem so when i was uh, sharing my testimony at the church suddenly i just couldn't speak anymore egy percig ott álltam, és egyszerűen teljesen egy szó nem tudtam eszembe, csak ott álltam, és csak néztem, hogy mi van most. Just... Mindenki engem, hogy ez a gyerekkel mi van. I just stood there, and I couldn't see a word. <laughs> és egyszerűen annyira rossz éreztem és egyből a szívembe jött az, hogy, hogy nem imádkoztál, nem voltál ott az úr előtt. És in my heart that I didn't pray, I wasn't there az úr előtt. És gyorsan ott habogtam, hebegtem, valamit aztán abba is hagytam egyszerűen. Nem tudtam mit, mit csinálni. So I just said few things quickly and then I finished. With, there was nothing I could actually do there. Azon belül senki nem tért meg. No one got saved that night. Úgyhogy ez volt a jutalmam. This is my reward. Tehát nélküle Jézus nélkül semmi vele minden. So without, without Jesus you can do anything. With Jesus you can do everything. És azt olvassuk utána, hogy mikor pedig már reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. And then we read that, uh, read that when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Jézus ott van. Jesus was there. Ő az, aki jön és akar segíteni. He's the one who wants to come and help. Ugye nem olvasok azt, hogy a tanítványok nagyon imádkoztak volna, és hát legúgy, Istenem, segíts már, hogy fogjuk már valami halat. But we don't really read that uh, the disciples were praying that please lord come help us to catch fish. Ez egy bosszankodtak magukban. Maybe they, they were just uh, mad and angry there. De milyen jó, hogy uh, Jézus ott van is jönni akar segíteni a szántoknak. But it's so great that Jesus is there and he wants to help these people. mennyire más, hogy meg mindenünknek van egy biztos pontja az életünknek, Jézus Krisztus, akihez menni, alá tudunk menni what a difference uh, does it make that uh, we have jesus in our lives and we can always go to him jesus nem is hirtá segítsége de mégis ott van the different uh, uh, ask uh, for jesus help yes he is there ugyeşe számunk és egy nagyon nagy bátható dolog ugye emlékeznek azponttó úgy mentéses hogy veletek leszek a világ végezetéig it's a great encouragement to us because as we remember jesus said that, said that we'll, I'll, i'll be with you till the end of the world Máté 28, Matthew 28.20 Vagy a Róma 8-ban, hogy ő az, aki esedezik nap érettünk nap, az atyánál. Or in Romans 8, he is the one minden nap? Did you ask Jesus to pray for you every ő day? Még, ő mégis teszi, ő mégis akarja, akar segíteni. Yet he is doing it, he wants to help you. Hát látta szegény srácok, hogy mit össze, hát mit összehasonlítanék ennek, hát biztos, hogy kéne valamit segíteni rajta. És So he just saw how lame these guys were, so he thought that I should go and help them. És ami nem ismerték fel, és azt mondja, a hogy az felső, hogy mondasz azért neki, Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Felállták neki nincsen. Yet they didn't him, so he said to them, have you any food? Azt mondja nekik, hogy fiaim. He calls them children. És az itt az van, hogy hogy Kisgyermekeim. And in the original we read, uh, children. Nem -e, Jézusnak a, a, a, a szeretetét a szavai mögött. Do you feel his love behind his words? hívja a tanítványai. Because the disciples, uh, my little children. gondoskodó édesaponyan és azt mondja, itt vagyok gyermekeim, akkor jövök én segíteni. Like a caring and loving father, He says, He, uh, here I am children, I'll come and help. Ugye, gyereke, nagyon jól tudják érezni, hogy, hogy a gyereknek mennyire szüksége van az édesapára. Édesanyára. The parents can really relate to this. How much, család család... <laughs> How much their child can relate to their parents? És mién hogy ő ott van és itt vagyok és én akarok neked, neked segíteni. And what a great thing it is that he is there as a father and he wants to help. És van e valami ennivalótok? valótok. And he says, have you got any food? Ez azt jelent, hogy van e valami amit hozzá tudtok adni a kenyérhez? Uh, this, what this really means is, he's asking, is there anything you could add to the bread? And this is interesting, because here we see Jesus is asking the disciples, but then later we will see that he is the one who gives. What can you add to the bread? Is asking the disciples. Remélem mindenkinek a fejébe bejöveled, hogy Jézus az életnek a kenyere. I hope you all remember now that Jesus is the bread of life. És ez a kérdés, a második kérdésem hozzátok, hogy mi az, amit ti hozzátottok adni az élet kenyeréhez? And my second question is what can you add to the bread of life? Ő az élet forrása, ő maga az élet. He is the source of life. He is life. Mi tudsz te ehhez hozzáadni? What can you már. Remélem, jól gondolkoztok, hogy hát nagyon nem semmi, nagyon nagy semmit tudunk hozzáadni. De mégis valami tudunk. Yet there is something we can maybe add. amik is elrontott nyomorút életünket tudjuk adni. A változás akkor fog bekövetkezni az életünkben, akkor ezt megértjük. The change will only come in our lives when megértjük hogy mennyire elveszettek, mennyire nyomonultak vagyunk és megértjük azt hogy nélküle semmit nem tudunk tenni when we megértjük azt hogy akkor van jó helyen az életünk akkor ott van az ő kezében once szüksége van ami szívünkre neki szüksége van hogy velünk kapcsolatban legyen Jesus needs the with us. és ha megértjük, akkor, akkor jönnek az áldások a mi életünkbe, a gyümölcsök, a And if we understand this, then the blessings and fruits will come in our lives. van az, hogy ezt megéltsük, és odaadjuk a mi életünket az ő kezébe. Ugye úgy nehéz házasodni, hogyha az egyik fél van csak ott a templomban jelen. It's very difficult to get married if only one person goes to the church. Ha csak egy aláírás van ott a házasság kötési papíron. If there is only one signature on the marriage documents, Ha csak egyik fél hangzik el az igen. If only one, uh, party says yes, Akkor ugye ez nem anyira erőteljes kapcsolatot mutat. It doesn't really show a strong relationship. Akkor jön az élet, amikor Jézusnak odaadjuk az életünket. A only comes a we offer our lives az a, a mi életünkbe. That's when richness comes into our lives. Szóval pár, hogy, hogy Jézus szegény életét éltünk, hogy mi meggazdagodhassunk. És Paul says that Jesus became poor so we can be rich. És nézzük a változást. Let's see the change. Úgy a hálót, a hajónak jobb oldal felől és találtok. Oda Adaveték azért is, kimondni már nem bírták a szaladnak sokasága miatt. And so Jesus said to them cast the net on the right side of the boat and you will find some so they cast and now they were not able to dry it in because of the multitude of fish. És hogy az életedet Jézus elé, akkor a következő dolog amit tennünk kell hogy engedelmesek leszünk neki. So azt amit ő mond. Do what he tells you to do. Biztos lehetsz, hogy ő tudja, hogy mit csinál. You can be sure that he knows what he's doing. Emlékeztek, hogy a Péter már volt egy hasonló helyzetben, Lukács 4-ben róla, ott olvashatok el. And if you Peter was in a a szituáció, hogy egész éjszaka Péter és semmit nem fogtak. Aztán Jézus és belép a hajóba. And then Jesus uh, steps És a megint egy hatalmas nagy fogás lesz a eredménye. De going deeper a nagy fogás megtörténjen az azt kell tesz, hogy Jézus belépjen a hajóba. But Enged hogy Jézus belépjen a te hajódba is. Let Jesus step into your boat. Ha már ismered az Urat, akkor az enged hogy ő mindig ott legyen és vezesse a te hajódat jó irányba. And if you know Jesus then just let him be there uh, in your boat and just to um, sail it into the right direction. Ha pedig, még nem ismered őt, akkor pedig engedd, hogy belépjen a te életedbe, és hozza a változást. And if you don't know him just let him step into your life and let him bring change. A kérdés, hogy kész vagy erre a változásra. The question is are you ready for this change? -e engedni? Do you want to obey by his words? Nem elég csak odaadni az életünket, hanem az is kell, hogy, engedjük, hogy ő, az ő szavára engedelmeskedjünk. It's not enough uh, to give our life, we also have to obey his words. És akkor fogod tapasztani azt, hogy ő mennyitje a kapuját. And then you will uh, see that he opens the gates of heaven. És megtelnek az üres hálók. And the empty nets will be filled. Emléketek Jézussal minden. Remember with Jesus uh, you can do everything. És ő adni akar. And he wants to give. Jézusnak van egy egy nagyon nagy fontos munkája mellettünkbe, hogy ez ő igen mi, mi Jesus has, has an important job in our lives. Ő úszik lett arról, hogy önmagát adja. His life is about giving himself. És amiről mi mindig szolozh, hogy hogy még mindig adja önmagát. And he is still giving himself. Jó magyarazás is, hogy még mindig adja önmagát és az érdekes dolog, hogy sokszor attól félünk, hogy, hogy valamit el akar venni az életünkből, Hogyha ha ő belép a hajóba, ha engedne kell a változás, akkor akkor valami, valamit el kell engednem, valami meg kell szabadulnom, és az nem biztos, hogy olyan jó lenne. Many times we are fel a kérdést számodra, és esetleg így gondolkozol? But if you, are, you think like this let me have a question to you Mi az ami el nem tudna jobbat adni ü, onk ha belép a te életedbe. What is the thing you are hold on to he could not uh, give a better thing? Ne zárjuk be az életünket ő előtte. Don't uh, close your life be, uh, before him. Mert ez ő javadat akarja, ő magát akar adni neked. He wants to give you the best he wants to give himself to you. Csús, ő az élet kenyeré. He is the bread of life. Ha jól akarsz lakni, akkor, akkor gyere az élet kenyeréhez. Uh, Nagyon uh, sokszor mi ott vagyunk, és mi mindig eszük a moslékot. But many times we are, we are already there, but we are still eating the leftovers. Látok, hogyha a, vesző a helyén van, akkor milyen gyümölcsöző a dolog látjuk, hogy ide na halaknak a sokasága miért alibétek kiúzni. So, do you see when the branches are on the vine, it's a fruitful thing. We see that the nets were so full of fish that they could hardly uh, draw in. Ja, szástolás soketes svájcsból, hogy szólt azért a tanítványak, ki tétus szeret Péternek. Az úr van ot, Simon Péter, azért amikor haja, hogy ott van az úr, magára vette az ingét, mert meztelen volt és belette magát a tengerbe. Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, It's the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it and plunged into the sea. A, a mentek, parto, vala, a, a a but the other disciples came into, in the little boat, for they were not far from land, but about 200 cubits, dragging the net with fish itt a szeretett tanítvány, ugye ez már jól is, mert hogy ez maga János, aki ez az evangéliumot. So the beloved disciple is uh, John, who wrote the gospel. Egy kicsit ízsa fogottabb, uh, emberke volt. He was a little laid back. De visszatérjük, hogy azt mondják, hogy Péternek, hogy na itt van Júdus, Péter azonnal egyből belépett magát a vízbe. But when he says Peter that Jesus is here, Peter uh, jumped into the water right away. Mi tetszik Péternek ez a ez a hozzáállása, azon ott akarok lenni Jézusnál. I like uh, Peter's attitude here. I just want to go to Jesus right now. Nem tovább azt tapasztam sokszor a saját életembe, és ugyan sokszor várok, hogy majd majd megyek Jézushoz. Many times I, I realized that I'm just waiting around in my life, waiting around to go to Jesus. Ugy, úgy is a hajom, úgy is oda felé tart, de úgy ráérünk még, nem kell az iranyagyja sietni. My boat will go to him anyways, why to rush. Nem tudom, voltam már az életebb, hogy váltál valakire, a buszra, if, vagy valakire, akire egy rendezvút. I don't know if you have ever been waiting for someone in your life. Én nagyon jó tudok várni, mert megtanultam. I'm pretty good in waiting, I learned that. szolgáltunk még, feleségemmel, akkor, minimum 3-4 órákat kellett várnunk, még éltünk a kocsi. a before with my wife, many times we had to wait for three, four hours until the car came to pick us up. A legjobb az, az a hat órakor találkoznunk, és 11 kor vettek fel. The best. Este 11, -e. 11 Már még a türelmetén azért még van mit formálni az úrnak. But Már tudok. To... De nem türelmesen. I ne várasuk meg Jézust, azonnal jöjjünk oda elé. Let's not keep Jesus waiting, just go to ott van elérhető számunkra, de ne ne késünk, gojansz, hogy a problémáink majd úgy ugy maguktól, nem kell annyira majd majd valahol jön a változás. is there, is available uh, for us, so let's just not wait. Many times we think that oh, problems will uh, get sorted. A problémáink akkor fognak megoldódni meg, a változás akkor fog Önöt, ha odajösszöh hozzá, oda Rohanhoz hozzá. But problems will be only solved when you come to Jesus. Én kezdődött a halfogás is, hogy meglátták és alatták azért, engedtek Jézusnak a szavának. Just remember, this is how this fishing started, that they saw Jesus and they obeyed him. És Péter jön, és nagyon tetszik nekem, hogy hogy jön Péter Jézushoz, felvette magára az ő ingét. I really like how Peter came to Jesus. He put on his outer garment. I really like nagyon sokszor átolvastam, már nagyon sokszor találodta erre az egész egyik kedvencem. kept it over and over És egyszer csak így a mennyit, hogy úgy a Peter és úgy be vízbe. And then suddenly it just hit me that Peter put on his outer garment, and that's how he jumped into the sea. Hát nem tudom, próbáltál már úgy úszni ilyen nagy Batman-féle ruhába, ilyen nagy lepedőbe magadon. Próbáltál I don't már Nem tudom, hogy nem tudod, hogy egy t-shirt legyen, mint Batman. Hát kicsit, kicsit lelassítja ugye a mozgást azért, fúcsánné, meg furcsán nézel ki a vízbe, tehát ne próbáld ki, hogyha lemegy a partra. It, it doesn't only slow you down, but you look weird. És, de Péter mégis így megy oda, és élsz, hogy na, hát, ugye filmesztelem volt, hát sokkal könnyebb lenne úgy kiúszni egy strandgatjában, mint, mint uh, inkben. még is. We read before that he was half naked, so it could have been easier just to... Speedo. Speedo. Speedo, ezt so. tudom. It would have been easier just to swim in a speedo. De, most mindjárt elkomolyodunk, mert nagyon, nagyon komoly rész jön. But let's go back to serious because that's a serious az, hogy, jön, tette Péter. So why did he do this? Gondolom, azért, mert Péterbe volt tisztelet. I think he did because he honored God. Akar, úgy félmezte, oda olyan Jézus elé. He go to Jesus naked. Péter, úgy gondolom, hogy tisztelette Jézust. I think he honored Jesus. a jön úgy mondt, Jézus elé. So he came with honor and adoration. Úgyhogy ha megkívunk vendégsve valakit, akkor általában vendég az nem egy. Az előtte mondjuk a disznó a abban a ruhába fog eljönni. Legtöbb esetben, hanem nem felöltözik szépen, mert tisztelt téged. So, if we a guest over, then probably this guest will come in uh, you know, nicely dressed. Sokszor hogy Jézus méltó a tiszteletre, és csak így jöhetünk oda ő elé. Anytimes we tend to is this is how we should come to him. Ezt érde, csak így jöhetünk elé, ez a tisztelt ezzel a hódolattal. He, he this. this is the only way to come to him with honor and adoration. Ezt, csak így tudunk közelebb lépni az ő szívéhez, hogyha így fogsz eléjönni.: jönni. And this is the way to get closer to his heart if you come this way. Jövünk, és jöttök majd így Jézus elé ármikor így a nap folyamán, amikor ott vagytok előtt, akkor mindig öltsétek fel a tisztelet és a hódolatnak a ruháját. So, whenever you come to Jesus, always uh, put on the garment of honor and uh, adoration. 9. -es, 10 esvers. Mikor azért a patasz álltak, látják, hogy parázs van ott és azon felül hal és kenyér. Mondanakik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Then as soon as they had come to the land, they saw a fire of coals there and fish lay on it and bred. so Jesus some the arra, hogy mondtuk az elején, hogy ez a hely már ismertes volt a tanítványok részére, mert ugye, itt egy puszta hely volt, ahol Jézus megvendégelt az öteszer embert. A Máté 14 és a Márk 6 so a Ságyatok, hogy a nagy pusztasában megint bemutatja azt, hogy ő vendégségbe fogja meg fogja vendégelni az ő tanítványait. Egy jó kis emlékeztető a számunkra is a számunkra is, hogy a pusztában Jézus mellett mindig bőség van. It's a good reminder for us, that even when we are in the wilderness next to Jesus there is always abundance. Jó emlékeztek a János 10 -10 azt mondja, hogy azért jött, hogy életünk legyen és hogy bőségben legyünk. In John 10:10 10, he says that I came to give you abundant life. Jézus már bármilyen pusztába is vagy, sivatagban vagy, vagy sárosságban vagy, mellette, ha mellette vagy, akkor a bőség van. Whatever wilderness you are in, if you are with Jesus, if you are next to Jesus, there is abundance there. Az aztal megmondta, érte is, és parajta mi mit enni. <coughs> uh, the table is ready and there is food to eat on it és nem fogsz, nem fogsz nélkülözni az ő jelenlétében. And you won't lack of anything in his presence. Gondolj, hogy csak a, a, az izraeliek akik 40 évig a pusztában vándoroltak. Just think about the Israelites who wandered in the desert for 40 years. Isten keresztül gondoskodott az ő népéről, hogy nem kellett semmilyen munkát végezniük a nagy pusztaságban nem is tudtak volna amit elvetni. And through 40 years God provided for his people. táplálta őket és nem them. gondoskodik az öv az ő God always provides for his children. is, hogy hozatok most ti abból a halakból, amit most fogtatok. So Jesus told them, bring some of the fish, fish uh, you have just caught. az életünk Jézussal, When our life meets Jesus, tedd, amit most fogok mondani. Don't do what I'm just about to tell you. Tehát az nem azt jelenti, hogy akkor ki kell kötni a függő ágyat, It doesn't mean that you have to set up your own hammock in the garden. Szeretbe, ami jó hideg koktélt and get a ice cold cocktail. De te két pálmágat lengető hölgyet. <laughs> and two girls who are just um, fanning you. Mert nem erről szól. Because this is not what it, it's about. Mert van egy van egy, van rész, te kedis van rész a munkának. Because you also have a job to do. Az ő szolgálatában. In his ministry mert van munkája Jézus mellett. Because there is minket vonni az ő munkájába, az ő szolgálatába. And he wants to uh, draw us into his ministry. És az a jobben, hogy ő adja az ő lelkét, az ő ajándékait, az ő erejét. De neked kell felállni és neked kell menni a harcban. But you are van mellettünk. But, eh, there with us. És ugye, uh, azt mondja az egykorintos uh, három In 3:9 Paul says, hogy mi Istennek a munkatársai vagyunk. Ugye the of God. Ugye milyen jó az, hogy Isten munkatársának nevez bennünket. Nem azt mondja, hogy utolsók is uh, aktakuk vagy az ő munkájában? He doesn't say that you are the very last uh, person on the bottom of the hierarchy. Van minde annyunkra vagyunk munkatársai vagyunk. But he calls all of us coworkers. Nem azt mondja hogy pálaposta volt a főfő -fő munkatársam. He didn't say that uh, Paul was my my uh, closest uh, coworker my partner. De csak, de csak egy kis utcseppről lehetsz az én munkámban. And you are just a nobody. Nem üsem mindannyian azok vagyunk. No, he says we all are his és az azt mondta, hogy velünk van a világ végezetéig. És utána azt olvasok, hogy felszállt Simon Péter és kivon a, a hálót a partra, mely tele volt nagy halakkal, 153-mal, és noh, ennyi volt, nem szakadozik meg a háló. Mondan nekik, hogy Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem vala valatőle megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudják, hogy ő az Úr. So Simon Peter went up and dragged the net to land full of large fish, 153, and although there were so many, the net was not broken. Jesus said to them, "Come and eat breakfast, yet none of the disciples dared ask him, "Who are you, knowing that it was the Lord?": We let you bő meg számotak, pontos has 153m hallgót a hálóban. So we see the abundance here, and the, the, it even says that there was 153 fishes in the net. Ebben nem bele, hogy most miért pont 153, és miért ennyire fontos ez, mert másokan belementek ebbe. Let's not discuss why is it 153 fish. Nem tudom, valaki kiszámolta, hogy ezeknek nem hogy ilyen pontokból lesz rakva, uh, egy olyan három szögön kime, egy, egy csúcson és 12 szöge vagy valami <coughs> ilyesmi, és akkor az Jézus is tanítványokról akar utalni, de azért ezt ne hozzuk ki belőle. Nem hiszem, hogy Jézus ilyen misztikus számokat akar ebből kihozni. Someone actually did uh, calculate this that if you uh, Try to draw a triangle with these numbers. Somehow it will end up to a. Nem egy okay, szöge volt és 12, nem tudtam. Oké, it's not important. We shouldn't discuss this. <laughs> nem voltam jó. Az, an, az annyiak, hogy bő, bőség volt, bőség volt. The point is there was there. Bőségben voltak. És utána olyan egy érdekes dolog. Engem nagyon meglepet ennek a történek a vége. And the end of this story really surprised me. Az gyertek, le és azt mondja Jézus. Jesus says, come and let's eat. Jó biztos hogy egyések voltak ez rendben van, de nem tudom, most egy kicsit Próbáld magad bele a tanítványoknak a hely, helyébe. Just try to put yourself into the place of the disciples for a minute. Ugye feltámadt Jézus kapták ugye a tanítványok az erőt, a lelket, stb. stb. Jesus has risen the disciples received the spirit, the powers, everything. most, ismét megjelni, most kicsit megint felbátorodnak. Jesus appears again, they get encouraged. Hát az első volna, hogy gyerünk Jézus befele Jeruzsálembe. For me the first thing I would have said was uh, come Jesus let's go to Jerusalem. Fürtámatta mutasd meg magad a farizeusoknak, majd fognak pirúlni nagyot. You are risen just show yourself két, to the Pharisees. Ki te király lennél, meglátjuk. Ki te. Let's see who is the king here. Gerünk beszéljünk az embereknek, itt vagy velünk most, akkor jó, akkor most rajú lenne, most itt szolgáljunk mennyün csináljuk. Let's just go and talk to people, just let's go and serve together. Édes helyet asztal vagy vagyis is közösségbe hívó őket. But instead of this Jesus chooses to eat with them. Tehát Jézus, hát szolgálni kén, hát most itt vagy, hát akkor na, hogy már most most akarunk ebédelni, ráér az még majd eszünk később. But Jesus, you are here now. Why do we want to eat now? Let's just go and serve. Édes azt mondja, hogy nem üjetek le, legyetek velem közösségbe. No, Jesus says, let's come and sit with me. Let's have fellowship. Jó eszközre szállt fel együnk. And so many times we forget about this. akarunk tenni. We want to do so many things for Jesus. És persze pontos, hogy az egy ez egy szolgálatba, akar hogy mi is ott legyünk a szolgálatban, nincsen semmi baj. And yes, it is important because Jesus wants us to be part of a ministry, so there is nothing wrong with that. De sokszor megfordul a mindig ez az első, hogy csináljuk, csináljuk és szolgáljuk, és menjünk, és ez a legfontosabb. But many times we get these priorities mixed Itős nem azért hívott el bennünket, hogy milyen rabszolgáileg legyünk és kihajtsa belőlünk mindent a szuflát is. Az elsőleges elvárásunk az, hogy vele kapcsolatban legyünk, hogy no. ott legyünk vele közösségbe. Hogy ismerniél meg a szívét, hogyha vele nem töltesz vele időt? Hogy tudnád meg igazán, hogy get to know his heart, uh, if I don't spend time with him? mit kell tenned, hogyha előtte nem beszéltél vele? Hogy tudnád őt szolgálni, hogyha még alig ismered őt? How could hogy nekünk most csak már megtettünk is akkor én így volt egy csak mindenkit megavangélzájunk az egész világot. Many times we forget that. Uh... So many times you forget that after we got saved, we just want to go and uh, serve Jesus and share the gospel with everyone. No az elsőleges dolog, hogy ott üljünk a lábainál, ott, mint Mária tette, ugye a jobb részt választotta. But the first thing is that we should just uh, sit at his feet, as Mary did when he uh, when she chose the better part. Mikor volt, hogy igazán, hogy észus lábainál? When were you there at elválaszol? Jesus' feet? Csak magadmal azt mondtad. You válaszol. don't have to answer now, only Mikor yourself? volt igazánom, kásmat, hogy itt vagy a kurámnak, hogy csak szóhozam? When was the last time when you really said that, Lord, I'm here, speak to me? Jézusnak van mondani valója te tefelét. És az a elsődleges, hogy vele közösségbe legyünk, hogy az ő munkáját bennünk először elvégezze. most important thing is to have with him, that he could he do his work És úgy ez egy nagyon jó előkép is, és ezzel zárjuk. a very good Hogy Jézussal azt a közösségbe lenni a Jesus the meg kellett tanulni. The disciples had to learn this. ebben leszünk fogunk azt a közösségbe lenni. Because, because this is nekünk is még itt vagyunk a földön kicsit rá kell készülnünk, rá kell gyakorolni erre. And why we are here, we need to uh, prepare for this. meg mit akar neked mondani. Come to Jesus's feet, just sit down and listen to the things he wants to tell you. És ne felejtsd el, hogy nála nélkül semmire sem vagy képes. And don't forget that you are not capable of anything without him. De ne felejtsd azt se, hogy vele pedig mindenre. But don't also don't forget that with him you you are capable of everything. Köszönjük, Urunk, hogy te állandóan ott vagy, és jönni akarsz, és segíteni akarsz nekünk. Thank you Lord, that you're always there and you want to come and help us. Köszönjük nekem, hogy te jelen vagy és mert osztani magad velünk. Thank you Lord, that you're present and you want to share yourself with us. És nagyon jó azt tudni, hogy neked tényleg van mondani valód ami számunkra. And Lord, it's so good to know that you do have things to tell us. És sok van az, hogy mi csak egy listát gyorsan ledarálunk neked, hogy ítanúra mes szeretnénk, még ezt szeretnénk, még itt csináljuk, út csináljuk. So many times, Lord, we just uh, give you a wish list that this is what we want. hogy esetleg te mit szeretnél mondani nekünk? And we don't even wait for the things you want to tell us. legyünk ott a minden nap. Lord, we just want to be at your feet every day. ez a legfontosabb a veled való Let this be the most important in our relationship with you. És köszönjük Úrunk, hogy de nagyon szeretsz bennünket, akkor is, amikor mi el, elrontunk dolgokat és teljesen összezavarunk dolgokat. Thank you Lord, that Köszönjük akkor, hogy is kijavítasz bennünket. Thank you, that you you us. Köszönjük hogy a tanítványokat sem hordtad le amikor az ember helyett a halakat akarták fogni megint. And thank you, Lord, that you didn't uh, yell at the disciples when they wanted to go and catch fish instead of sharing you with the people. Ezol, szóval azt nem szíttad le őket. You didn't tell one bad word them. A nem csak oda hívtad ma magadhoz őket. But you just uh, invited them to you. És köszönöm is, hogy a kis gyermekeid vagyunk. And thank you that we are your little children. És te vagy mit áldít és apának, aki ránk akar gondoskodni. And you are the loving father who wants to provide for us. Köszönjük ezt neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen.